Це провінційне містечко з городами, де копали картоплю, нечастими машинами і псами на ланцях. Чомусь не викликало відчуття затишку, стабільності, простоти. «Це місто скоро помре», – сказав Віктор. «У ньому нема дітей». «Бідне маленьке місто. Ти помреш». «І мені тебе не шкода, бо в тобі нема дітей, навіть церкви, нема садів, лиш городи з картоплею і капустою. Може, таке ось місто вкрало мого маленького хлопчика, щоб врятувати собі життя?» «Вибач», – сказав Віктор, – «нічого». Мені не подобається це місто. Тут нема того, кого я шукаю. А ти сподівалася знайти, доки ти будеш керуватися сліпим материнським інстинктом. Стільки часу ми йдемо, а ти не можеш зрозуміти, що це нереальна подорож, що ти йдеш уві сні і коли прокинешся, побачиш поруч себе свою дитину. Я перелякано схопилась. До ранку було далеко. Я лежала на ліжку у власній хаті, а моя дитина була на селі в бабусі. Мені було 35 років, і я не любила жодного чоловіка, посеред цієї несподівано ранньої зими, майже зруйнованого світу 1993 року. Коли ніхто з нас не думав про те, як жити, а як вижити. І все ж цей світ миліший мені за той зісну. Я довго дивилася на світлий квадрат вікна, через який вливалося тривожне сяйво повного місяця. Ось моє тіло, приречене на холод, яке я повинна одягти, нагодувати і поволікти по мерзлих вулицях великого міста у безсенсну подорож. Піду туди, не знати куди, Найду щось, не знати що. І зустрінеться мені Один з коней апокаліпсиса, вирунувши з темного, пропахлого сечею Дворика старовинної кам'яниці. Так холодно, що не хочеться вдягатися І вмиватися зимною водою. Запарюю газ і так гріюся, дивлячись у зелену воду акваріума, де плавають дві скалярії і сім гуппі. Скалярії дивляться на мене, хочуть їсти. Коли сиплю їм корм, налітають ненажерні гуппі, поводячись як дикуни. Натомість скалярії – Спокійно їдять, дзьобаючи, як курчата. Вони завжди делікатні. Коли кілька місяців тому я принесла їх, вони були прозорі, як пелюсточки. А зараз ніби литі зі срібла, посмугованого чорними смужками сажі. Їхня залежність від мене скоріше лякає, ніж зворушує. Я не можу піти від них в незайману землю. Боюсь, що не прокинусь від одного зі своїх снів і залишиться моя душа у пошуках втраченої дитини там, а тіло тут. Бідні Скалярії. Ви маєте скляний світ, радієте, коли я приходжу до вас, запалюю газ, брязкаю посудом, вмикаю радіо,